Bismillahirrahmanirrahim Svi ste čvrsto Allahova užetak držite i nikako se ne razjedinjujte i sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji pa je on složio srca vaša i vi postali milošću njegovom prijatelji i bili ste na ivici vatrene jame Pa vas je on nje spasio. Tako vam objašnjava svoje dokaze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 ان يرجى دوا خيرا kada afu yata yak organ tilo tilo fasil destanice i temperature in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن عصدك الكلام كلام الله تعالى وخد الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِلَاتٍ بَلَارَةٍ وَكُلَّ بَلَارَةٍ فِي النَّارِ سُمَّ عَمَّا بَعْدٍ Draga moja braćo, Islam nas je poučio da vijernik ne smije živjeti odvojeno od svoje braće muslimana. Njegov problem sa kojim se susreće i njihovi problemi sa kojim su pogodjeni tretiraju se u šelijetu jednim problemom. Pa ne smije živjeti u svojim utopijama i u svojim maštama daleko od svoje braće muslimana. To je došlo u jednom hadisu jasno spomenuto. Taj smisa u hadisu koga Biležim Amtabarani od Huzeika radijallahu anhu da je poslanih sallallahu alaihi sallam rekao koja se ne brine o stanju muslimana ne pripada muslimanima. Ovaj hadis iako ima slab lanac prenosilaca Njegovo značenje potvrđuje Kur'an i vjerodostojan sunet od poslanika Salomahu Aleyhi Veselnet. Od toga su vjeci uzvišenog Allaha, zelođeli. Muhammed je Allahov poslanik. Oni koji su sa njim žestoki su prema nevjeditima, a samilosni među sobom. Vidješ kako čine ruku i seče i do kraja ajda. I od toga je, a je u kojem je uzišteni Barake, odala kada kaže, prevodu značenja, o vjednici, koji se od vas odmrtne od svoje vjere, pa Allah će doći sa drugim narodom koji njega vole i koje on voli, koji će biti milostili prema vjednicima, a ponosi pred nevjednicima. Borit će se na Allahovom kutu I neće se bojati zbog toga Niće je iz prijekona I došla je potvrda toga Značenja u hadisu koga bilježi Ima muslimu sallam sahihu Od enumana i dolešira Da je poslanicu sallamah Primjer vjernika u njihovoj Međusobnoj ljubavi i samilosti Je kao primjer jednog tijela Kada oboli Jedan njegov organ Cijelo tijelo pati od nesanice i temperature I došo je njegovo značenje kod Buharija i kod Muslima u rijavetu od Musaa Rašarija. U kome je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: Vjernici je u odnosu na vjernika kao jedna tvrđevina, kao jedna zgrada, kao jedno zdanje, je shuddu ba'duhu ba'da, ba, jedan drugoga podupiru i jedan drugoga pomažu i jedan drugoga učvršćuju. Šta je uloga tvrđave? Da štiti čovjeka od temperature, od hladnoće, od kiše, od snijega, od vjetra, od svega, što bi ga moglo pogoditi, pa mu kakvu, ne moli zadost. E takvi su vjernici, jedni prema drugima, Pa je uzvišeni Allah Tebara Kevoteala učinio islamsko bratstvo među vjernicima i povratio ih on Tebara Kevoteala i povratio ih je poslanih sallalahu sal alaihi wa sallame, jer se cilj šarijata ne može ostvariti osim uspostojanje islamskog, iskrenog islamskog bratstva. Jedan od plodova islamskog bratstva jeste da pomogneš svoga brata muslimana kada se nađe u nevoljniku. Kada, kada ga pritisne kakva nevolja da ga pomogneš jer će se Allahova milost pustati na robove dok budu pomagali jedni druge kako je došao Hadisa Ebu Horeira koga bineži imam muslimu some sahihu da je poslanik sallahu alaihi wa slovene rekao ko otkloni kakvu ne da od muslimana na dunjaluku Allah će sa njega otkloniti ne da ću od ahiretski ne da čak da mu bude najpotrebnije I ko odgodi vraćanje duga čovjeku koji je prezadužen ili mu oprosti dug Allah tebarakoj ve تعالی će oprostiti njemu i na dunjalu i na ahiretu. I ko prikrije muslimana Allah će prikriti njega i na dunjalu i na ahiretu. I kaže na kraju hadisa poslanik sallallahu alejhi ve selleme i Allah Pomaže svoga roba dok on pomaže svoga brata muslemana. Allah pomaže svoga roba dok pomaže svoga brata muslemana. Pa kada prestaneš pomagati svoga brata muslemana, a u mogućnosti si da to učiniš, očekuj da će uzvišeni Allah te tebe iskušati nečim ili u najbolju ruku, da ti neće on više biti u pomoći. A koga uzvišeni Allah, ostani da je u istinu ostavljen. Kada je... Jedan da od sahaba upitao poslanika s.a.v. kako nam prenosi Omar r.a. u predaj koju drži nam Tabarani. Koje je to dijelo najvrijednije kod Allaha te barake o teala? Pa je rekao poslanik s.a.v. da razveseliš svoga vrata muslimana. Jedan od najboljih dijela da razveseliš svoga vrata muslimana. Dilo da ga obučeš ili da ga nahraniš ili da mu kakvu potrebu obaviš. Da uradiš nešto za njega. Ibn Omar kaže, rekao je poslanicu sallalahu aleyhi wa sallame i opredaj drži nam tabarani i za kaže, imam el-Munziri šejf al-Albani da je vjerodostojna. Odnosno da je dobra, da je hasen. Allah ima određene blagodati koje je dao ljudima. I te će blagodati ostati pri i ko njih dok ih budu koristili u službi muslimana. Imaš odati mu blagodat, uzišeni da Allah počastio odaje nam stvari. Kada tvoja sposobnost umna ili fizička bude u službi muslimana, uzišeni Allah će dati da ta blagodat ide i da te čini. Neće je biti kraja ako Bogda. Jer kaže je dal u aslam ko hadis kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme sve dok im ne dosadi. Dokim im ne dosadi da služe svoje braći muslimanima, kada im dosadi kaže nakaleha ila vajrihim. Onda će te blagodati prebaziti drugim ljudima koji će raditi kao što se oni radili. I došlo je u hadisu koga bilježi mam al-kuda' i svojom musledu sa dobre mladice prenosilata i sa tako bilježivaju nebedunije od džabira radijallahu anhu da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao najbolji ludi kod allaha azzawajalj su ljudi koji najviše koriste svome društvu ili koji najviše koriste ljudima. A u drugoj pradaji najdražiji Allahu su oni koji koriste ljudima. Kada bi samo razmislili o riječima Allaha te barake o teala, odnosno o riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam o hadisu koga bilježi imame la Sahani, i bilježi ga također mjeli dunija sa dobri blance pronosilaca kaže da odem obaviti kakvu potrebu mom bratu muslimanu Dražen je neko da boravi u ovoj džani mjesec dana u jatikavu. Poslanikova je džanija, najbolja džanija na zemlatskoj kugli nakon al-mesđidu harama A jatikav povlačenje u džaniju je jedan od najboljih ibadeta nakon farzova i vađiva. Pa je pored toga poslanik s.a. dao prednost obavljanju potrebe musliman i njegovo pomaganje Nad takvim jednime ibadetom. Ovo nikako ne znači ispuštanje ibadeta. No međutim, ovo nam ukazuje na odliku pomaganja braći muslimanima. Hasan al-Basric je govorio da pomognem mome bratu muslimanu i da mu ne nekakvu potrebu draže mi je nego da kanjam hiljadu rekjata. Ovo je zagrežujem bi dunja u svojom dijelu ka baun havaidži. Ima dijelo koje se zove obavljanje potreba muslimanima, pomaganje muslimanima, služba muslimanima. Napisao je posebno djelo i zakupio sveri vajete i verzije u tom svome dijelu koje govore o ovoj temi. Možete li zamisliti da je usišeni Oblaste Barakevoteala uveo u džennet ženu, nemoralnicu, odbeno Israila zato što je napojila džennet kumobat sat. Psa je napojila i zato je uvela Pa šta je onda sa čovjekom koji napoji vrata muslimana? Ili ga obuče ako je neodjeven? Ili ga nahrani ako je gladan? Ili ga nasihati ako je potreba nasihati? Kakva je nagrada za djednika u tome slučaju? Poslanica Allaho Neuseleme kako bilježi Buharija i Muslimu debu Musa, rekao jednoga dana Ešarijini su od mene i ja sam od njih svoj ekstremis koga evo Musa al-Rashid, pleme iz Jemena. Kaže oni su odmene i ja sam od njih. Zašto? Kaže oni kada im ponestane hrane, dođe svako od njih sa onim što ima, pa prosuje jedno platno i stave svu tu hranu što imaju na jedno platno, potom podijele među sobom i svako dobije istu količinu. Kaže oni su odmene i ja sam od njih. A što je do pomaganje brata muslimana kada je u nebedi. Jer uvijek neko ima više, a neko ima, a neko ima manje. Došli su zei Usame, njegov sin kod poslanika sallallahu alajhi wasallam. Pa su ljudi prigovarali da Usame nije zaidol sin zato što je Usame ličio na svoju majku, Barakat bint Mihsan u Muayma, koja je bila dadilja poslanika sallallahu alajhi wasallam. Ličio je na njoj, bio je crn A vota je bio bil, pa što on nije onaj kojoj otac. Pa kada je došao u džezdi da kada je pogoda u negoa stopala, a glave i bile pokrivene, kaže in hazihi al-aqdam ba'daha min ba'd. Odah stopala su jedna od drugi. Pa kaže Ajša, "Dahala al-Nabi sallallahu alejhi ve sellem masruna, tabrqu as-salil wajhih." Kaže, "Ušao je poslanik sallallahu kod mene radostan. Crte njegovog lica plistaju od radosti i kaže Ajša zar nisi čula da je došao Muđazic al Budveđi i rekao Da su ova stopala jedna od drugih A nije vidio njihove glave Niti je bilo kad toga prije toga ušao U medinu kako se spominje u verziji Pa se radovao poslanih Kada neko pomogne Bratu muslimanu ili otkuni kakvu nedaću kojom je pogođen A koja je veća nedaća bila Iza Usamu iza Zejda da se sumnja U potomstvo usame radiyallahu ta'ala anhuma Pouči nas je draga moja braćo naš Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kada smo u neđači kada smo nemogli da kažemo la ilaha illallah el halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin يكون ما تسمعون ويسترطل الله لي ولكم اللهم اقتل لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصلنا على طوم الكافرين اللهم لا تجلدنا قبل همنا ولا مبل العلمنا ولا تصدق علينا بذنوبنا ولا يخاطق ولا يحلنا ويقيم السلام Studio Kelsa Reprenio je zavad širok izbor audio i video izdanja istanskog sadržaja Potrebne informacije možete dobiti na punktu adresu Keller Gassibanejas 30-20 pins ili na web portalu د د د ك س س أ أ ن ا د س ي و ف ه ب ع ق و ل ه م أ ي ن ب س ي